اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سليت وسلَّمَت وبارَكت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شهلي صدري ويسر لي أمري وحُلُّ أقدَّت من ساني يفقه قولي سبحانك لا إعلَمَنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أهدينا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال fanahu la yahdina ilaihimas siwak wa qina allahumma sayy al a'mal wa sayy an-nawaya fa innahu Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syahrudin sidang pendengar dewan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan ilmu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita kefahaman dan kekuatan dalam pertemuan yang lalu kita sedang membincangkan tentang kekuatan ingatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada umat yang mulia ini kehebatan al-Quran untuk dihafaz oleh mereka dan Quran ini dijamin terpelihara maka al-imam al-kalbi telah menjelaskan perkara ini menuju ayat ke-40 menyatakan hakikat membuktikan kebenaran firman Allah ini tiap-tiap tahun dalam kehidupan kita di muka bumi Allah ini kita menyaksikan ramai orang-orang Islam yang menghafaz al-Quran dan berbangga dengan penghafazan tersebut. Sebut sahaja di mana negara umat Islam. Daripada timur hingga ke barat, menghafaz Al-Quran ini merupakan satu perkara yang sangat disayangi, dihormati. Maknanya masyarakat sangat memuji golongan yang menghafaz Al-Quran itu. Dan diberikan kepada mereka segala kemudahan dan ibu bapa yang ada anak-anak menghafaz al-Quran berbangga kepada orang lain. Ini menunjukkan bukti yang paling hebat kepada kebenaran apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, hakikatnya ingatan manusia itu perlulah dirawat supaya sentiasa berada pada tahap yang paling baik supaya tidak diserang penyakit lupa. Dan perkara ini pernah berlaku dalam sejarah Nabi SAW bila ada sahabat yang datang berjumpa dengan Nabi mengadu masalah lupa. Nabi SAW telah pun mengajar kepada beliau iaitu Sin Ali Karamallahu Wajha supaya bangun pada 1.3 malam Jumaat yang terakhir dan jika tidak mampu 1.3 yang pertengahan dan jika tidak mampu juga 1.3 yang awal bangunlah dengan amalan-amalan yang tertentu. Iaitu apa? Dengan salat sunat sunat empat rakaat. Disebut oleh doktor Al-Muhaddith Nurdin Atar dalam buku beliau Hadiun Nabi Fi as salawatil Al-Khassah. Bertunjuk Nabi SAW dalam sembayang-sembayang khas disebut dalam bab yang terakhir. Salat Taqwiyatul-Hidri. Salat menceritakan bagaimana nak menguatkan ingatan. Bangkali di mumpaga sini salat hajat. Iaitulah empat raka'at yang dikerjakan itu Pertama, bacalah Olimu Al-Fatihah, kata Nabi SAW Diikuti dengan Surah Yasin Raka'at kedua, baca Al-Fatihah Diikuti dengan duhan. Raka'at ketiga, baca Al-Fatihah Diikuti dengan As-Sajadah Raka'at raka keempat, baca Al-Fatihah Diikuti dengan Al-Furqan MasyaAllah, panjang Agak-agak boleh baca ke tak? Boleh baca Kita mendengar ini, nanti kita akan lihat komentar oleh Dr. Muhaddith Nurdin A'tar terhadap perkara ini. Jadi hadis ini, kemudian Nabi SAW ajar para sahabat dan Syedin Ali terutamanya yang bertanya masalah tersebut agar membaca doa. Di hujung salat ini, bagaimana doa Nabi SAW, doa ini diajar dibaca sebelum pergi salam. Ertinya kalau kita semayang sunat, bersendirian, tidak jadi masalah. Lepas tahir-akhir, peta syahud akhir itu, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Doa antara yang pernah diajarin Nabi kepada Abu Bakar itu Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal mu'akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar Abu Bakar untuk membaca doa ya Allah ya Tuhanku ampunkanlah dosaku apa yang terdahulu dan apa yang kemudian apa yang ku nyatakan dan apa yang ku terangkan, Ku nyatakan ataupun yang tersembunyi. Wahai Tuhanku engkaulah yang pertama engkaulah yang terakhir engkau mentadbir segala kebaikan ampunilah aku Dan ada juga Nabi SAW alaihi doa Allahumma ini, a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri masiid dajjal wahai Tuhanku jawabkan aku daripada fitnah kubur azab kubur azab kubur itu ada dan yang kedua azab api neraka dan yang ketiga fitnah kehidupan dan kematian dan yang terakhir fitnah Ketika, kalaulah aku ni panjang usiaku, tiba-tiba aku akan mengalami keadaan fitnah kedatangan Dajjal itu menyebabkan aku tidak mampu mempertahankan keimananku. Wal'iyadzubillah. Kali ini insyaAllah akan kita bincangkan dengan izin Allah SWT ketika bincangkan surah Al-Kahfi nanti. Bagaimana ayat-ayat terakhir, Zulkarnain pun membina satu binaan yang kuat untuk mengelakkan keimanan. Ya'juj dan Ma'juj dan peristiwa itu juga berlaku Pada masa yang dekat sama dengan kedatangan Dejal Perkara ini insya Allah akan kita bincangkan Musi Ayah Mulfitan daripada hadis-hadis sahih Himpun Al-Bukhari Muslim dan selain daripada mereka berdua Musim Musimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Ertinya di sini Nabi SAW mengajar Sina Ali Supaya baca doa yang panjang ini Bila sebelum bagi salam Selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam Ertinya kalau kita bangun tahajud Kita semua yang sunat, taubat kita salat, sunat hajat kita salat, sunat kiamulail kita salat, sunat istigharah kita mohonlah kepada Allah Subhanahuwataala selain daripada dalam sujud kita mohon juga sebelum bagi salam waktu yang mustajab doa dalam hadis Sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan doanya bagaimana mulakan doamu dengan memuji Allah Subhanahuwataala dan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panduan berdoa ini yang sebenarnya adab bagi cantik doa tersebut. Yang mana dia menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah, memuji Allah dan kemudian berselawat ke atas Nabi. Nabi sendiri pun berselawat ke atas dirinya sendiri kerana bukan masalah apa. Masalahnya benda ni suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya kamu mohonlah keampunan untuk diri kamu dan sekalian orang-orang yang beriman dan perkara ini menerusi ayat di surah al hashr ربنا اغفر لنا ولا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم dan seterusnya bacalah doa Allahummaghfirli bitarkin ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'ni ya'nini fima yurdika anni doanya wahaituhanku kurniakan kepada rahmatmu dengan aku meninggalkan maksiat selagi aku hidup Upul-upunya Rupa melakukan maksiat ni merupakan akal jadi tumpul. Masya-Allah, membuat maksiat dalam segala bentuknya menyebabkan kita jadi pelupa. Ini muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan kurniakanlah rahmat-Mu kepadaku agar aku selamat daripada melakukan benda-benda yang tidak bagi manfaat kepada aku dunia dan juga akhirat. Dan kurniakan kepadaku nikmat untuk aku melihat benda-benda yang menyebabkan kau redha kepadaku. Apa contohnya melihat benda yang menyebabkan Allah redha pada kita? Kita melihat wajah ibu bapa kita, kita melihat wajah isteri kita, kita melihat wajah suami kita, kita melihat wajah anak-anak kita, kita melihat Al-Quran, kita melihat wajah guru dengan niat yang ikhlas untuk belajar daripadanya, bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Ataupun kita menyelamatkan diri kita, pandangan kita dan melihat benda-benda yang haram muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita mendekati ke bulan-bulan pilihan eloklah, jangan kita membazir masa pergi ke tempat-tempat maksiat tempat-tempat yang tidak ada gunanya melainkan kalau kita ada keperluan, -keperluan itu untuk senarai yang sudah pun kita siapkan untuk keperluan dapur barang-barang keperluan harian kita senaraikan, supaya nombor satu kita tidak membazir masa membazir masa itu haram dalam Islam yang kedua, takut-takut kita membeli benda-benda yang tidak perlu, yang ketiga menyebabkan kita melihat benda-benda yang haram dan menyebabkan kita makin hari, makin lupa Kadang-kadang cimu mata dah berada dekat tangan kita pun kita cari mana cimu mata kita. pensel ini dia pegang, di telinga, dia letak, dia sangkutkan cari mana pensel Ini pelupa namanya. Takut-takut berjangkit kepada penyakit yang lebih dahsyat selepas itu. Muslimin, Muslimat, yang rahmati dan dikasih Allah sekalian. Kemudian doa lah kepada Allah lagi. Allahumma badi as-sama wa'ati wal-arub. Ya zal jalal wal-ikram. Wal-izzati laci la turam. as ya Allah ya rahman. Bijalalika wa nuri wajihika. Antul zima qalbi hibza kitabia kama al-lamtani Wahai Tuhan ku, Tuhan yang mengindahkan ciptaan segala-galanya Maha hebat, maha berkuasa Kupuhun kepadamu, wahai yang maha pemurah Dengan kekuasaanmu, dengan nur wajahmu Supaya menjadikan hatiku ini melekat Terhadap Al-Quran yang kau ajar aku untuk bacanya Warzuqni an'atulahu ala nahwi alladhi yurdika'anni Ajar aku untuk baca dia sebagaimana telahpun Engkau kehendaki dia baca Allahumma badi as-samawati wal-aruh Ya hadzal jalal wal ikram wal 'izzah allati la turam as'aluka ya Allah ya bi jalalika wa nur wijhika an bi kitabika basari aj'alha kepada kita Nabi sallallahu supaya menyebut nama Allah yang mulia ini kemudian mengatakan supaya dikurniakan kepada kita diterangkan hati kita wa an tutliqa lisani dan dilancarkan lidah wa an tufarija dan jadikan hatiku ini lepas daripada semua masalah-masalah yang menghalang aku untuk membaca al-Quran itu wa an tashraha bihi sadri dan supaya dilapangkan dadaku kalau dada kita sempit mengingat banyak perkara hutang banyak pohon kepada Allah dengan doa ini insya-Allah menyebabkan kita mudah mengingat ayat Allah tidak jadi penghalang kepada masalah yang berlaku pada kita wa an tu'milabihi badani dan jadikanlah badanku lembut untuk beribadah kepadamu ini dalam perkara-perkara melalaikan pantas dia melakukannya tapi dalam perkara-perkara ketaatan rasa macam berat nak melakukan, rasa macam kita nak mengikul beban yang cukup berat ini kenapa kerana, kerana hati yang bermasalah doalah kepada Allah fa innahu la yu'inuni 'alal haqqi ghayruk dan tidak ada siapa yang boleh menolong aku dalam kebenaran naikkan dengan kau ya Allah wala yu'tihi illa anta dan tidaklah beri kepadaku, kemudahan itu melainkan dengan izin mujul. Dan tidak ada daya upaya bagiku, melainkan dengan Allah yang maha tinggi, lagi maha perkasa. Muslim Muslimat yang berhati dan dikasih Allah sekalian, nantijah daripada mengamalkan perkara ini mengurut tempoh yang diajarkan Nabi, tiga ataupun lima ataupun tujuh kali Jumaat itu berturut-turut, maka Allah SWT mengurniakan kepada senali satu ingatan yang cukup kuat dikatakan di dibaca 40 ayat sekali terus ingat dengan hadis nabi terus hafaz masyaallah hebatnya kita dalam islam memang dititik beratkan masalah ingat menghafaz dengan menghafaz itu datang keimanan kepada allah terbuka nur dalam hati kita untuk memudahkan kita memahami selepas itu kadang-kadang penemuan ataupun ciptaan-ciptaan manusia yang baru menyebabkan manusia menjauhi kaedah yang dianggap sebagai kuno ini Lalu menyaksikan lahirnya generasi yang pada hari ini tidak hafaz Quran. Kenapa dah ada dalam komputer semua. Klik dia terus keluar. Ini satu masalah juga rupa-rupanya. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi dengan amalan seperti ini, kata Syedina Ali, aku berjaya menghafaz ayat-ayat Allah dengan mudah. Ingat hadis Nabi dengan sebaik-baiknya. Penelayan kepada hadis ini, kalau kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, dihimpunkan oleh Dr. Nudin Atar. Dalam kitabnya bertajuk Hadiyun Nabi fi Salawatil Khassah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semayang-semayang yang khas dan saya kira buku ini masih baru belum lagi diterjemahkan mudah-mudahan ada di kalangan yang mahir bahasa Arab dapat menterjemahkannya supaya dimanfaatkan oleh sekian umat Islam perkara ini ada saya sebutkan dalam sebuah buku untuk para pelajar tajuk 101 doa dan adab para pelajar ke arah kecemerlangan menyebutkan tentang hadis yang dinyatakan oleh Para ulama yang pertama sekali al-Imam At-Tirmizi al dalam kitabnya Al-Jami' al, al tirmizi itu. Penilaian oleh al-Imam Dr. Nuruddin Atar kepada hadis ini dikatakan hadis ini terbahagi para ulama kepada berbagai-bagai pandangan di antara mereka yang famin hummansyaddu at-ta'na wal-inkara wa hakama alayhi Kalangan ulama ada yang mengatakan hadis ini maudhu', hadis ini tak boleh pakai. Ya yang pertama Abdul Faraj Abdul Rahman bin al-Jauzi Ibnu al-Jauzi Ibnu al-Jauzi mengatakan hadis ini hadis maudhu' dan disimpun dalam kitabnya bertajuk Al-Mawdu'at ini yang pertama yang kedua Al-Imam al manawi al manawi mengatakan kitab ini memupukkan hadis ini hadis daif dan dia mengatakan awradahu Ibnu al-Jauzi bin al-Mawdu'at falam yusib li'annahu ghaayatuhu annahu da'if kata Al-Imam Al-Mannaawi mahkum hadis ini hadis ini sebenarnya bukannya maudhu' seperti dikatakan Ibnu al-Jauzi Sebenarnya dia merupakan hadis dhaif saja. Dan ada pula bahawa ada ba'dhum fasahhah al hadis. Ada pula yang ekstrem untuk mengatakan ini sahih wahwal imam al hakim Abu Abdullah An-Naisaburi haizukaal bil mustadrak. Qalta Imam Al Hakim dalam kitab Mustadraknya hadal hadis sahihun ala syariti syaikhaini. Hadis ini sahih menurut syarat yang dikemukakan oleh al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Walam yukhrijahu tetapi kedodunya tidak mengeluarkan hadis ini. Waktu asal Imam Al-Tirmidzi dalam amri, fakalah hadis yang hasan gharib, tidak nafikahnya, Allahumma waalaikum salam. Dan Imam Al-Tirmidzi menduduki bahagian yang paling pertengahan Maknanya, puas sedihnya untuk menilai hadis ini mengatakan hadis ini hasan gharib, hasan tetapi pelik, gharib. Dan kemudian berkata al Albani dan menilai hadis ini, hadis ini mawdud dalam kitab sahih. At-Tirmizi dalam pelayan kepada kumpulan hadis-hadis yang himpun oleh Al-Imam al Tirmizi beliau mengatakan hadis ini maudhu'. Dan kemudian banyak lagi perbincangan yang berlaku sekitar hadis ini dan akhir sekali Dr. Nudin Atzar mengatakan wa min huna fa inna nurajjih al-qaula bi dhaf hadis li ajli hadha al-ihtimal. Disebabkan seorang perawi di sini dia melakukan tadlis. Tadlis ini ialah satu perkara yang boleh menyebabkan hadis tersebut turun daripada martabat sahih ataupun hasan kepada dhaif jadi bila melakukan satu tadlis hadis itu mudallas maka yang melakukannya mudallis iaitu seorang yang telah pun melakukan perkara ini dianggap dia tak boleh diterima riwayatnya tetapi walaupun begitu kata doktor Nurin Atur kita masih lagi beranggapan hadis ini merupakan hadis dhaif dan maknanya sahih lakinn narfud alqawl bi annahu mawdu' rafdan batta dan kami menolak pandangan mengatakan hadis ini hadis maudhu untuk menolak dengan sebenar-benarnya tolak sehabis habisnya hadis ini bukan maudhu ini bukan zaif al-istinbat dia kata sebenarnya hadis ini mengandungi perkara-perkara yang penting dan tidak bercanggah dengan apa yang Nabi SAW anjurkan dan kaedah untuk beramal dalam hadis-hadis zaif ini menurut jumhur ulama dan perkara ini juga disebut oleh al-Syeikh al-Arnaud pada bahagian muqaddimah kepada kitab Zadul Maad ketika beliau mentahqiqkan kitab tersebut syarat yang pertama alla yakuna da'fuhu shadidan jangan jadi hadis dhaif ini melampau-lampau kelemahannya dhaif yang melampau-lampau sangat yang kedua an yakuna mundarijan dhimna qa'idatin shar'iyatin atau aslin shar'iyyin ma'mulun bihi dan hadis tersebut boleh dipakai juga bila dia ni berada dalam satu kaedah syarak yang memang dipersetujui oleh ramai orang dan yang ketiga al hadith haddun ala salati wa duai fi akhir laylatil jumuah liman istata'a dikatakan bahawa syarat yang seterusnya an yaqtaqida indal amali bihi al ihtiyat la ath-thubut al lazim wa nahnu dikatakan syarat yang ketiga yang diterima pakai oleh para ulama mentahqiq hadith untuk diterima sebagai hadis za'if ini boleh diamalkan bila ada syarat yang ketiga iaitu hendaklah dilakukan dengan suaihtiyab bukannya untuk dijadikan hujah bukannya untuk mengatakan dia sebagai satu benda yang sabit yang lazim, yang perlu, yang wajib diamalkan tidak dia hanyalah merupakan satu kalau ada, Alhamdulillah kalau tidak mengat, tidak ada perkara tersebut pun tidak haram hukumnya melakukan ketaatan kepada Allah sebagai contohnya bangun qiamul layil tidak ada satu pun dalil yang mengatakan yang, menunj yang menunjukkan bahawa bangun malam ini hukumnya tidak digalakkan. Bahkan sebaliknya, semua hadis-hadis menggalakkan kita bangun kiamulaya. Jadi maknanya sahih, kata Dr. Nurin Attaq. Mudah-mudahan muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, kita akan bincangkan lebih lanjut pandangan ini. Sebagai membuktikan bahawa amalan mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Walaupun hadis ini zaif, tetapi maknanya sahih untuk menjadi amalan kepada kita sebagai satu usaha. Di samping kegiatan-kegiatan aktiviti yang kita lakukan untuk mempertingkatkan kebolehan minda kita dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Sagi tidak bercanggah dengan syarak, boleh diamalkan. Wallahu Wallahu'alam.